السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألفا يا عباد الله الشهود الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. لالك يوم يا الدين. الجائر عباد الله المستعين. اكتفى الصلاة المستعين. صراط الذين أبعدت عليهم ويدوا اللهم أبعد عليهم ورحمة الله آمين أعوذ الله أن شكرا ونحر صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأبياء والسبيل على آله والصحبه أجمعين Subhanaka laa 'ilma illa maa 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana summin summa rahmataka Allahu ini ini saya menyambut kembali Perbincangan kita berkenaan pada uh, Sabtu, Murni Pas iaitu ya, berkenaan dengan Ibadah korban ha, Jadi kita tidak sambung Tentang solat Jumaat, ha, Solat Jumaat nanti yang habis kita sambung Solat jemaah saja yeah. Jadi Murni Pas Membincangkan tentang Ibadah korban yeah. Jadi pada pagi ini lalu, Saya ingin menyambung kembali Perbincangan kita tentang uh, Ibadah korban yang tak lama lagi tak akan tak mengumpul ibadah perban jadi bagaimana kita dalam melaksanakan ibadah korban dengan berdasarkan kepada ilmu misalnya kita melakukan ibadah korban berdasarkan kepada uh, itu ikut ikutan saja jadi keluar daripada melakukan, melakukan ibadah dengan taklim. tuan ini dah berarti Allah sekalian alamu-duan uh, berkumpul kita pada hari ini insyaAllah Ya, maka kalau ber Allah Subhanahu Wa Taala adalah eh, menjadi satu agama kepada kita. Yang kita terpelah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu aman perbincangan untuk diinten yang akan kita lihat di ya, akhirat kita. Contohnya masih Allah sekalian pada pagi ini kita tengok terdapat rumah ibadah korban nikmat ibadah kurban bermula. Yang pertamanya adalah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ya, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, seperti tahun ke tahun, keberkatan setiap tahun-tahun ya, menempuh hari-hari kita -hari hidup kita, ya. Maka tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Maka kita diselatkan Masalahkanlah ibadat Ibadat korban Itu tanda sifur kita kepada Allah SWT Maka sebab itulah ibadat korban ini Ialah ibadat takunat Ibadat takunat Setiap tahun Tidak seperti mana Akhikah Akhikah berani tiap-tiap tahun Seumur so, hidup sekali saja ya. eh? Jadi kita pula uh, Ibadat korban ini ialah salah satu ialah tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dapat segala nikmat Ada berbagai Nikmat yang Allah kata berikan kepada kita Untuk kekal kita Setahun-setahun sampai lah kita Meninggal dunia ha? Sebab itulah Adalah kurban Sebagai kepada Tahunan Dan seterusnya Ianya juga sebagai Khafara Di atas dosa yang kita lakukan atas kesalahan kita, atas kesilapan kita tak ya. Bidang bagi anak Adam itu tidak lari daripada melakukan kesilapan. Maka aidah eh, perubahan ini adalah salah satu bagi kafarat ya di atas ee uh, derderosa yang kita lakukan. Ya untuk amal bajikan, untuk amal bajikan, amal baik itu ya boleh mengampunkan asbah kharajat ya keadaan dia kita lakukan amal saleh ya masyaallah ibadah kurban adalah satu ibadah berbentuk istiqamah dan sedekah sekali ya teman-teman ya itu di antaranya dan juga selain dari itu kalau maksudkan juga di antara hikmah ibadah kurban ini adalah untuk memberi kelapangan telagaan kepada orang yang nak menjalankan ibadah kurban dapat makan lagi dan begitu juga kepada orang yang susah fakir miskin ya dapatlah mereka makan dan jadi kalau orang susah, susah datang baik kita bagilah kepada. Kalau ada orang susah, ada orang kaya bagi ada satu ya datang. Tak payahlah kita bagi orang kaya walaupun dia fakir dapat tolong bagi orang miskin. Ya, Tidak ada yang buruk di dalam memberi daging eh, Daging eh, kepada perubahan. Sebab ibadah perubah ni Kita berutamakan kepada kajib miskin. Jadi tidak ada title Datuk kat Tashreena Kalau ada dua ni ada satu lagi Kalau kita bagi kat Tashreena Sebab supaya banyak impak pada masjid Tak perlu berutamakan Tambahkan kepada kajib ni Ya Itu sudah Sudahkah Mana tuan tuan Sudahkah ataupun hadiah Sudahkah pahala musik Bagi kajib miskin Pahala sudah Cedekah Bagi pada orang kaya Bukan pahala sedekah Dia haji Hadiah saja ya Eh. Itu juga betul kawan-kawan ya. Eh ibadah kok oh, terbahas. <klihat> saya nak masuk sedikit tentang agama, kawan-kawan. Sidang minggu lepas e, ya ada satu pertanyaan tentang Anda. Jadi apa yang saya sebut tadi, dia ada hadirin untuk qurban di Ramadan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat kita usia kita dari tahun ke tahun, tahun ke tahun. Sedangkan hikmah dalam melaksanakan, sedangkan dalam sikap, uh, uh, ialah setahun, seumur hidup sudah sekali saja. Dan hikmah yang melaksanakan uh, kita adalah tanda syukur punak. Tetapi syukur tersebabkan melahirkan anak-anak. Uh, uh, tanda lahirnya anak-anak ini mempunyai melahirkan tanda kesyukuran, dengan kita melaksanakan aibadah tanpa melaksanakan aibadah. Masalahnya tuan-tuan ya, pada minggu lupak ada persoalan. Bagaimana sekiranya anak itu lahir, belum sampai tujuh hari, tiba-tiba menyinggap punya. yang timbul persoalan pada minggu, tiba lepas lupa tuan-tuan ya. Ha, tapi lepas pulih anak, sehari dan lepas pulih, dia tanya. Ha, tapi kita nak berkongsi, tuan-tuan, bila sekali kita berkongsi. Ha, dengan objek itu semua. Kalau -kalau kita semua. Kalau-kalau ada anak yang meninggal, lepas lahir meninggal, Macam mana bagaimana? Tujuh bulan kan, so lahir lahir pun nak niat, lahir dalam tiga hari pun niat niya. Tuan tuan nak maklumat apa? Nuk maklumat apa? Ya, ajar ajar maklumat. Ajar tu. Ya, ajar lagi tu, ajar lagi tu. Tuan belum buat apa? Ah. Saya pun pertama kali ditanya ya Sorry, tanya jadi siapa pulang-pulang Saya itu kali dari kitab aduk Ya Saya itu tu kali kita sama-sama kali Ini yang dulu ya Baik, kalau saya ingat tuan-tuan dalam Kitab Mata al Yang saya baca kata atas Yang dalam buahain itu Pembuahain untuk iwasu atau tidak Bukan untuk pembahain untuk budak-budak Ya, yang di atas itu tersebut Kitab kitab Al-Berai Dalam kitab tuan-tuan dalam Mata al Contoh sampai buka nanti balik jiwa kubur tu Dia kata maka tiada luqut aqiqah, jika mati kanak-kanak dahulu daripada hari yang ketujuhnya sekalipun. Ya. Tak jatuh, tak luqut Akikah tadi, jika mati kanak-kanak dahulu daripada hari yang tu ketujuh, sebelum sampai ketujuh meninggal dunia. Tak luqut masih saja kita kena buat Akikah Dalam kitab Tabarani 48 dan ha, balik tengok dalam kitab dalam beli jangan tapi masa benda tak wow tak ada. Ya. <tuh> baik. Demikian lagi lup, kita dia dalam rukuk tengah suka dikafirkan dia pengujian daripada hari ketujuh dia tak buat pada hari ketujuh tapi jatuh dia buat tu dah umur 2 bulan 3 bulan baru, baru buat Ya. Kita buat tak tak jatuh tak luput lagi untuk buat akhirat dunia. Ini maksud kita segitu tuan-tuan nak jawab soalan yang kan. Jadi kita dah berosi jawapan. Dan perkembangan yang ditunggu akan ia akan aku berasalir. Ya, uh, Sehingga balik anak-anak. Sehingga anak-anak itu balik. Dan buburlah tuntutan daripadanya kemudian daripada bila baliklah, maka tuntutan buat akikah tidak lagi kepada ibu bapa, tetapi kepada individu itu sendiri. Ya? Maka bila balik dia padahal dia si ada diperkuatkan akikah baginya, sunat dia akikahkan bagi dirinya. Kalau buat akikah bukan akikah, sunat buat akikah untuk diri tunggal sendiri. Tak payah panglima yang tidak berbuat sesuatu yang lain. Nak balik maksa ini, kita dah buat nikah belum? Kalau belum, tuan, tuan beli kambing syekong, buat kambing kita buat kambing kambing ya, ok? Masa asli. Ya, kena ada dua orang, ada akan duduk dua, duduk-duduk. Kambing kan, sini? Nah, boleh buat malam semakan. Nah, jadi, tuan-tuan saya, ok ya, ya, lah. Nah, jadi, kalau anak sudah meninggal sebelum lagi tujuh hari, boleh kita buat lagi, baik. Baik. Walau bagaimana walaupun, tuan ya, golak bagaimana pendapat ni kalau perbezaan pendapat di kalangan para orang lama, jadi tidak menampik yang tadi kalau kita lakukan boleh, insyaallah. Maksudnya kalau kita lakukan boleh, eh, Ya, tidak ada masalah. Sebaik ada sandaran kita baik. Tuhan menghormati Allah supaya perbezaannya bagaimana, tetapi Yang jika tuan ya, saya terpaksa tidak terpaksa banyak orang, ya. Perbezaannya ialah tentang para ulama yang berpendapat kata senawa akikah juga senawa akikah walaupun dia belum siap melihat senawa akikah itu hari tiga hari 3 hari itu dah mati orang oh, para ulama yang berpegang bahasanya senawa akikah juga ialah berpegang dengan hadis nabi sholawatualahe wasallam yang terkait dengan akhir oleh akhir ini bulu hulam buntahin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 jadi kalau kita tidak buat akhikah, bermainnya kita tak sempus lagi. Kita punya gadayaan Maka sebab itulah ulama khadar, kena buat sebab. Kena buat sebab. Ya? Ha, kena buat juga. Kita punya akhikah, walaupun dah, jangan meninggal dunia. Ya. Baik. <tuh> Itu satu contohnya. Yang keduanya. Ulama yang berpengar dengan bahawasanya, tidak perlu untuk hati untuk anak-anak yang lahir yang yang lahir kemudian meninggal sebelum tujuh hari itu tak perlu lagi dibuat hati hati. Saya nak berdasarkan kepada hatinya sama juga ya, dia dibuat dalam hati tadi dikata tuh bahu antum ia masyarakat disemulahkan daripadanya pada hari ketujuh tetapi baik itu tak lahir tanggung sampai hari ketujuh ya. Ah, jadi, aku sudah ceritakan nafila hari ketujuh ini bagaikan nafila, tetapi asyiknya itu ulama yang berkata kata tak perlu kita sumber, sembah, ya. Yang kedua itu mujahad dia kata tujuan tidak asyikkan anak itu ialah agar anak tadi menjadi syah, syek, syah kepada dia. Yang keduanya jauh daripada kepada penjahatan syaitan, tetapi anak itu telah meninggal dunia. Ya, jadi saya tak tahu cara. Nah, itulah yang terbongkar para ulama yang menyatakan bahawa sebenarnya mana yang tidak perlu lagi melakukan akikah kepada anak yang lahir yang hujung tak sampai tujuh hari lagi. Ya, nah, jadi ini silap kalau para ulama dalam menakdirkan anak. Eh? Hadis yang satu sama saja. Yang tadi supaya berpegang dengan murcain dan murcain dan kita kena apa? Terput peniit besar. Yang kita kita kena terput. Walau berjilat tak sampai tujuh hari kita kena terput juga Ya, nah, jadi itu dua apa dah pendapat. Kalau banyak lagi dua puluh pulang, dua pendek boleh Tidak ada yang tempat yang mengatakan sekarang kita eh, buat hadis kepada anak yang mungkin meninggal dunia. Ya. ya? Ya, <tuh> Jadi kalau dalam Masa-masa berdaya tadi je Ada kata boleh kita buat lagi Hakikat ya. Untuk anak yang meninggal sebelum uh, Sebelum sampai uh, 3 hari Baik Seterusnya contoh hukum berkorban Baik Hukum berkorban ni seperti mana Biasalah kali sebelum ini, ialah seneku aku kat berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallamil Allah Subhanahu wa taala Dalam telah berkata kaum ya inna ataynal qawman faqallu eh? liwaqti kawal ham Dan juga dalam surah Quran Al-Hajj la yanama al-qa'dahuha wa la dima'uha wa minkum yang itu dalam surah Surah Al-Hajj ayat 36. Kalau boleh tengok balik dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 36 dan juga perkasaat ayat 107. Ya. Wa qad aina widdakhi Ya. Artinya kami sebut uh, anak itu yang punya Ismail tadi dengan baik, dengan binatang kurban yang yang besar. Ya, waktu itulah asal Nabi Ibrahim tak sebenarnya Nabi Ismail. Sudah Ditembus dengan binatafu kibar. Ya. Nabi Ibrahim diarahkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela Nabi Ismail. Ya, untuk menuju kesabaran Nabi, ya. Nabi, Nabi, Nabi, Nabi Allah Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, lalu Nabi sebab Nabi Allah melalui Allah Subhanahu wa taala pintarkan sebutkan apa ni Nabi Ismail tadi dengan binatang korban, ok, kibar. Ya, itu dari -dari tentang, uh, jadi jadi ya, itu jadi tentang Ibadah korban. Jadi kita juga menurut pandangan, uh, menurut pandangan Jabat Perkhidmatan untuk melaksanakan ibadat korban adalah sunat muakad uh, bagi individu yang berkemampuan, bagi orang yang mampu, mampu maksudnya ada wang, ya, untuk melakukan ibadat korban. Maka dia kena melakukan itu sunat makat atas diri dia, bukan atas kumpulan. Diterangkan pada minggu lepas, wajib sunat makat atas setiap individu. Dan pandangan ulama tentang satu ini adalah sunat lain bagi setiap uh, seorang sekali dalam seumur hidupnya. Artinya sunat lain atas setiap individu seluruh hidup sekali. Ya, semua melihat kena buat perban sekarang sekali bagi yang apa-apa pun selamat. Ah. Jadi kalau domba yang belum pun dah lagi ya eh nak saya nak kepada perban ke apa ya kaki dalam dimanapun pun baik. Kemudian pandangannya makmur di kalangan masyarakat maliki dan mereka maliki adalah makhluk meninggalkannya bagi mereka yang mampu. Orang yang mempunyai maklumat yang ini maliki, kalau dia mampu dalam korban, tapi di dalam global semua ada korban maka hukum dia mak makhluk mak, benar. Mak, mak, mak, mak. Baik. <tuh> walau bagian apa, walau kesulitan, temuan, bagaimana kita jelaskan pada minggu lepas, apabila dia bernasib, maka dia jadi wajib. Sebab itulah hukum dalam. Eh uh, apabila korban itu satunya wajib satunya sunat ya bagaimana yang saya jelaskan pada pada minggu lepas Sekarang yang bagi Allah sekalian kita tengok hukum daging korban bagi orang jalannya. Ya nak dia masuk sini Hukum daging korban. Boleh makan ke tak boleh makan? Daging yang berkorban. Baik, di tegak membuatkan daging bagi orang yang melakukan korban nazar wajib. Dan juga ahli keluarga yang tanggungannya walaupun sedikit. Sebagaimana telah di memberikan daging korban tersebut kepada orang yang bukan Islam. Jadi sekiranya Tuhan Tuhan, Tuhan bernazar nak buat ibadah korban pada tahun ini. Maka daging ibadah korban yang penyanyi yang, yang nazar yang Tuhan nazar ini, Tuhan-Tuhan berlaku. Dan juga, eh, Ha? Tidak sudah boleh dibagi kepada orang yang kecilang memang adalah ya ha. ada juga perbezaan yang begitu ya jadi kalau ibadah korban yang wajib tuan yang buat ibadah korban tadi dan keluar orang dia tak boleh makan ya ha. anak itu dia anak dialah yang yang ditanggung ya? ha. itu tak boleh ma? makan sebab itu ibadah yang Allah wajib dia kena sedekah dia kena sedekah Ya. Baik. Manakala hukum pemberian daging korban yang kepada orang bukan islam Daging korban yang islam artinya bukan asal ya. Kita bagi kepada orang bukan islam Maka para ulama mungkin perlangan yang Macam mana kita nak bagi daging korban yang islam ini kepada orang bukan islam Artinya contohnya yang pertama, ulama masyarakat kembali mengharuskan pemberian korban sinat, korban sinat kepada orang bukan Islam dan tidak mengharuskan bagi korban yang wajib. Dalam masyarakat kembali, harus saja kita bagi kepada orang yang Islam, tetapi ibadah korban yang sinat. Yang nasar tak boleh. Eh? Yang nasar, ini masyarakat kembali. kembali. Pula masak sapi tidak mengharuskan pemberian daging korban sunat dan wajib kepada orang yang bukan Islam. Nah. Dalam masak sapi tidak mengharuskan pemberian daging korban, ya, yang sunat ataupun yang wajib kepada orang bukan Islam tak boleh. Seduai Imam Nawawi yang mengharuskan pemberian korban sunat kepada orang bukan Islam. Dalam masak sapi ini umumnya tak boleh. Kita nak bagi dari merupakan sunnah ke wajib ke Tak boleh menjabati kepada orang bukan Islam Cuma ada pendapat ya, Pendapat Imam Nawawi saja yang membolehkan. Tetapi itu pun bukan atas dasar keagamaan Tetapi ada atas dasar kemanusiaan Kalau diperfakir sangat, susah sangat Tak boleh menjabati Itu pendapat Imam Nawawi ya. Tapi Dalam keseluruhan Ulama sendiri tidak membenarkan tidak mengharuskan memberikan tajik korban sama ada sunat atau penwajib Kepada orang yang beragama Islam Ya, baik Ulama masyarakat lagi Mahfuh dijabur kepada orang yang huji dan nasurani Kita nak jabur makan Kepada orang yang huji dan nasurani tak mahfuh Walau bagaimanapun tidak dilarang Memberi tajik korban sunat kepada orang khakir Di kalangan ahli sinimah Ahli sinimah ahli orang kafir zingi Orang kafir ada dua tempat, Kafir zingi dan kafir habib Kafir suki ialah kafir yang menetapkan apa-apa dalam negara kita Dia tunduk kepada pemerintahan Islam Pemerintahan negara. Ada pada negara kafir hati, dia nak masuk ke dalam Dia meletak berusaha Ya, tapi itu tak boleh lagi, tapi hati tak boleh lagi Yang boleh ialah kafir ini, sini, ya Atau atas atas sebab sifat kemanusiaan Dan bukan sebab keadaan, tak atau susah pasien musket, kita kena bantu. Itu saja. Ya, nah, itu dalam masa ini masih. Walau manapun kita masa kaki ini, tidak menghaliskan pemberian dari korban sunat dan juga wajib kepada orang yang bukan Islam. Tidak kira tuan. Kemudian, apa maknanya pak? Dan, dan Imam Ahmad nak tambah, Fasal dan juga betul melaraskan pemberian perkara shalat kepada orang yang Islam dan urusan jimak yang terjerimi dilekat itu menurut mazhab uh, Imam Abu ahli dan Imam Ahmad. Cuma Imam Ibnu Syafi'i saja, pada Syafi'i saja yang sahih contohnya. Jadi tak apa, ya. Baik. Itu bagi yang tak boleh kulitnya macam mana boleh tak untuk bagi eh? kulit bukan makanan ya? ha. kulit lemak daging susu kaki kepala dan bulu-bulunya haram dijual oleh orang melakukan ibadah korban sama ada wajib ataupun sunnah syur, jual tak boleh terjual ya yeah? ha? jadi di tengah tanam tanaman tanak kita tanam kulit lemak daging ya yeah? Susu, kaki, kepala bulu dan bulu bulu darip, ya haram dijual oleh orang yang bukan korban. Orang yang ada korban tidak boleh jual. Sama ada empat itu korban wajib atau perkorbanan sunnah, ya. Tapi kalau kita ada sedekah kepada fakir miskin, terbilanglah fakir miskin yang Contoh kita kata, kita bagi kepada fakir miskin dari daging lima kilo. Ibu-ibu jualka aswad dijual lagi kita jual. Boleh kita boleh. boleh sebetulnya sebab untuk hari ada peserta takdiran, ya. ya? Paki miskin dia bukan nak duit, dia mula nak naging dia nak duit, dia nak belanja ni, kita bagi sepuluh kilo, ya lima kilo dia jual lima kan lima kan lima apa lima kilo lagi untuk dia makan, boleh juga. Jangan lalang. Yang tak boleh saya bawa makan, tengok tengok itu saya jual apa sahaja itu tak boleh, ya. nak dapat balik modal kan? Eh, siapa senok kilo setor yang. Tak boleh korban. Tuhan yang korban tak boleh nak dijuang. Dia ya, kata-kata, ambil tiga tulang begini, buat tuan yang tak ada. Ya, tapi kalau kepada peti miskin itu terpulang kepada. Sebab itulah tentu, daging korban ini, senang kita bagi yang tentang Tak ada masalah. Ya. Bahagia dan anggota sembelian korban. Tidak harus diogisikan kepada sekolah semula sebagai upah melakukan semulaan. Kecuali bahagian atau anggota kesempatan Dia berikan oleh individu yang melakukan kebenaran perbaikan ha, dulu, dulu kita buat macam ni Dulu kita bagi daging Setelah semula kita bagi Daging dulu sebelum ni ya. Jadi kita dah supah ya. Dengan hukum dia tak boleh Kita tak boleh Sebab supah semula tu tak boleh bagi Dengan daging eh, perbaikan ya. Kita kena bagi duit Setelah semula Yeah, evet. jadi kita sini dah berbeza, yeah, kita tak pergi lagi. dah Tapi 8 bulan tu ya, tak tahu betul ajar dulu kan Jadi kena di zaman zaman zaman zaman zaman zaman Boleh bagi zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman hari dia bukan atas dasar dia semula, semula itu kita bagi upah lain jadi dua kali. Eh, okay. Tu palau apa yang bagi kerja? Terus Kalau nak nak kepala mulai nak palau. Tapi bukan atas dasar upah, upah kita bagi semula. Eh, Kepala palau bagi lagi hari-hari. Eh, apa itu kapal? Eh, jangan tu palau. Contohnya, ini, tak boleh, tak ha, boleh, tak boleh. Lama jangka pelan. Eh, okay? ha. <tuh> baik. Kemudian. Sunat bagi hidup itu. Kalau nak nak cuba hati yang ini apa anggota tadi, dia tak boleh ambil terus. Ya, okay? dia tak boleh ambil terus. Semua kepala, hak individu yang tu orang, ya, yeah? hak individu itu hak semua kepala, hati, yeah? hati panu, yeah? kaki dia contoh itu haknya orang tu. Lagi sunat fil fakinah makan tu hati orang yang orang yang yang yang yang, yang betul-betul ambil hati tu. Daging main tangki tak ambil hati tu kena bagi tu. Nabi ambil benda tu. Nabi dah makan daging tu. Ha. Ini bagi lah seluruh hati tu. Jangan seorang nak balik hati tu. Ya. Haa. Senambil. Apa itu sunat tu tak? Ya? Jadi kepala dah ambil, Ibu pun tanya dulu Ada tak kasi dah yang, yang tujuh ramai ada nak kepala Dia kata kami semua tak nak A Baru kita, tarikh, nah, Kalau, kita tak riset Kalau kata tujuh kita, kami nak pergi pada Pembangsaulai Pembangsaulai ke Dami lah Sebab itu hak yang tujuh Hati pun macam pergi dah Sebab kita ingin berkata Oh hati ini kita masuk ke sini Tak ah, boleh, itu hati Saya kira Sebab itu aja Dia punya istimewa, ada istimewaan Ya Tropido ha. tak buruk tuan ya. Tropido tu, ya. ya. tak buruk. Bab buruk itu kat sini yang buruk. Tropido cantik. Selalu lembut. Ya. Buruk lembut. Lidah lembut. Eh apa? Rebutlah. Ini ibadah dan balas kena minta, kena minta, minta izin untuk ibadah selamanya. Baik. Kemudian pembagian lagi korban. Ya, ketiga pembagian lagi korban semua dah ada kita buat hak. Kemudian jadi perbezaan terhadap pada golongan jenis sumbangan wajib dan pemberian sumbangan sumbangan sukarela. Jadi perbezaan tuan-tuan. Jadi kita kena tengok tu. Kalau apa wajib kanaz dengan yang sunat, dia berbeza. Sebab itu kalau tuan-tuan jangan kelak masuknya ibadah korban sementara begitu tahu tak ini nazar. Kalau nampak. Ya. Sebab berbeza perbincangan dia. Ya. Ah. Baik sebagai dengan korban wajib atau nazar semua dagingnya, ya, yang wajib ni, semua dagingnya, daging kepada korban yang wajib dari sebuah negara tadi, termasuklah kulit dan tanduknya disedekahkan kepada fakir dan miskin dan Haram bagi pihak orang yang berkorban memakan dagingnya atau memanfaatkan sembelian itu untuk peningkatan dirinya, ini dalam kitab Sabilul Munajat itu dan ya. Kuliah, tahunnya betapa besok punya baju-baju ni, miskin. Itu yang yang wajib, ya perubahan-perubahan wajib. Jadi kalau kita ada satu majlis, subaginya takkan campur dalam satu ekonomi semua orang tu boleh campur. Orang ni Daripada uh, perubahan yang sangat kami wajib, mungkin, ya, abloh. <tuh> Kepentingan besar ya. Jadi kita beritahu. Kalau berbaik kepada korban yang yang yang senang kita kena beritahu, ya. Ataupun orang ini dalam keseribu tadi dilawat korban yang orang ini akikah. Pembagian ini sama, ya. Semua kalau nazar kita beritahu, ya. Kalau nazar kita beritahu. Ini dalam kehidupan Nabi Syabilah tadi. Baik, pembagian daging korban sunat dan merumputkan beberapa cara. Ya, yes. pembagian daging yang yang yang menurut ulama syar'i ada dua roboh. Yang mengikut mazhab Syafi'i. <tuh> Baik, kita tengok tentang menurut pandangan ulama mazhab Hanafi dan Hambali. Bagi korban diperhatikan kepada tiga bahagian Berasaskan kepada hadis Ibnu Abbas radiallahu anhu. Dibagikan bersama perhadisan yang tersebut. Iaitu satu pertik, satu pertiga. Dibagikan kepada tiga, itu satu pertik, satu pertiga. Satu pertiga dimakan oleh Kira yang mempunyai Kira yang berkorban oh, dan Ahli Kaurbos. Orang yang berkorban, yang berkorban, yang berkorban, yang berkorban, Satu, satu pertiga. Dan satu pertiga lagi, disekita dan berkata-kata, Yeah, okay. dan satu maha satu pertiga lagi dihadiahkan kepada sahabat handai termasalah orang kaya dan jiran-jiran anak -jiran saudara anda. Dihadiah saja, okay. okay. yeah, dia dihadiah, dia tambah dia dapat. Yeah, itu dalam makanan nasi dalam ambali satu pertiga, satu pertiga kepada orang yang berkorban dan orang bahaya, satu pertiga kepada orang miskin dan satu pertiga lagi hadiah kepada orang kaya dan sahabat jiran-jiran kita banyak. Menurut pandangan ulama mazhab mazhab ini, mazhab mazhab ini jadi ada dua perkara. Satu, kalau jadi dan kalau hari itu, kalau hari ini tentang masih di masih di ya, okay. mana kadar kalau jadi ini adalah masih di Malaysia, ya, itu berbeza. Baik, menurut pandangan ulama mazhab mazhab ini, dalam kalau jadi itu, dia kata pertama. Satu per tiga untuk makan Al-Tiyah dan qalpan dan Al-Qalpan kepada per tiga kepada Satu per tiga dihadiahkan kepada sahabat Handai dan orang kaya dan jendira Ini sama seperti iman mazhab, amali dan Hanafi tadi Itu kau jadi Kau jadi artinya pendapat Imam Syafi'i yang terbaru Jadi artinya terbaru Manakala berpandangan Masa Shafi'i dan Al-Qalpan Al-Qalpan itu yang buruk Nah, jadi setiap orang kata uh, kita pakai yang kalau jadi nyaman masa malam ini, terbaru ini juga dah satu kali lagi pergi. Iya. Ada beberapa info seperti ini kalau kaliknya yang, yang terbaru masa di masa di, masa di, di, di dimakan, dia masih buah memang daging pokok. Yang pertama dimakan oleh lelaki yang berkompanyan atau kelompoknya yang semua disebutkan berpenuh demikian. Kalau kaya dapat Ah, belum dapat ya. Masa masih di perjalanan. Kalau kaya dengan perjalanan, yeah. Jadi dua. Jadi bila bila di perpisah kemusir, maka Imam Syekh ini mengeluarkan satu lagi fatwa, iaitu ya, dibagi kepada si ti, tiga. Setelah kita sini kita bagi kepada ti, tiga bahagian, iaitu ya, kepada orang yang berperkara dan juga uh, kenal ini, untuk menjadi penghujungnya dan juga kepada orang orang kaya. Jadi bawah yang melakukan berdegar korban Janganlah ambil lebih lebih takut terlebih daripada satu potong peti, petiga, lebih. ya sampai bawah berisi ais semua dua tiga belah dapat ais yang disimpan lagi korban, ya minyak lagi korban tak elok simpan lama lama tengah, ya tak elok simpan lama lama, -lama. sampai hampir dah berjilat tu ada lagi lagi korban, ya. Ha. Ya, sebab saya pernah nampak apa itu, dia bagi balik saya, jadi korban itu, dia katanya lagi korban itu, saya ikut, ada hapiran, namun saya berita, tapi ini bukrak, tahanlah, ya. tapi orang bagi ini, tahanlah, ya. tahanlah. Baik, menurut pertanganan ulama khasar syafi, kawan yang khasar, ya. Iaitu wajib disedekahkan daging walaupun dengan sekadar yang sedikit. Seperti setengah kilo atau setengah kati dengan syarat hendaklah daripada daging yang mentah. Bukan yang telah dimasak. Tujuannya supaya orang fakir atau miskin itu boleh dimasak daging itu selera-nya. Atau bolehkan dia menjual kepada orang Islam yang lain. Bagi mendapatkan harga dalam bentuk mata wang ataupun pertukaran dengan bahan yang lain. Itu bolehkan. Jadi tuan-tuan. Kalau yang asalnya dalam mata sapi ini, walau apa pun kita mesti wajib kita kena sedarkan sedikit dalam dengan pembantu pada pakai meski, ya, wajib kita bagi. Itu dalam mata sapi yang asal, ya. Jadi jangan terus tadarus bagi pembantu meski, ya. Jangan semua bagi lembeng lembeng banyak, ya, aja ngan. Oh nama jual nama tetapi pati meski kita buat diras kena, giras tak payahlah tapi orang isteri kita. Hai, jangan. Ya. ya? Sebab juga macam-macam sebab pada yang lepas bila kita buat aqiqah tu jangan lupa bagi orang isteri kat rumah kita. Ya, belilah karpet atau tikar untuk kita bagi lah contoh orang isteri pijak rumah kita. Yang carpet yang tebal yang berjenjing tu. Ya. Ah. Saya minta tolong pak cik. Orang isteri ni tolong doakan kita. Ya. Alah. <tuh> Jangan jenis sebagai orang kaya aja masuk rumah kita mungkin tak lagi ini tak boleh ke Jadi bila buat apakah akan datang ni kalau panggil apakah saya tengoklah pokok ada kan tempat dia tengok. Ya kalau kita tengok pagi panggil atas Saya tengok tak ada orang nak semua muka yang kaya-kaya pemana kita tak ada perubahan. Ya tak ada perubahan. Cuba sekali lagi ni nanti bila panggil saya tengok buat apakah saya akan terok. Salah tanya, kalau tengoknya ada daripada yang lain bagi kita Kalau tengok bukan kita sama je ni, orang kaya kaya, orang ada ni orang ini semua, memang tidak ada perubahan, perubahan. Ya, contohnya kalau baca ayat ya, cara ibadah punya, ya, saya perlu sampaikan, okey, baik. Surah dia yang abang, yang banyak paham. Abang yang banyak paham, menurut pandangan orang-orang tak sakin, ialah bersedepah semuanya. Kecuali pada beberapa ketul dan suap yang agak permatutan dimakan oleh orang yang berkorban untuk mengambil terkak seperti bahagian kaki kerana ianya sunnah dimakan. Amalan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemanapun anda melakukan berakul korban, ini adalah kod yang Islam mengubahsani ini. Jadi, hanya contoh yang agamanya kita bagi semua. Sekarang, secara bagi semua tentangnya. Bagi semua kita mesti ingat, kita hati yang orang dalam itu untuk kita maklum juga, aku juga. Itu yang orang banyak menghalangnya. Tapi kalau kita nabi juga nama sakit pun boleh juga. Tapi jangan lebih daripada satu pusing, satu pusinglah sahaja. Al-Taqwa yang Maha Allah sekalian nampaknya tak bising, ya. Yeah. <tuh> Sikit tuan-tuan ya, ini nak berikan masyarakat juga Baik Kita tengok individu-individu individu yang tentu, tentu melakukan Ibadah kurban ya. Siapa yang tentu, tentu melakukan Ibadah kurban Orang yang nak meninggal Tepulihkan kita buat Ibadah kurban ya. Orang yang nak meninggal Tepulihkan kita buat Ibadah kurban Tadi Afrika kan Ada kurban Baik, syarat bagi individu itu untuk melakukan korban ialah ya, seorang Islam yang masih hidup. Ya. Seorang Islam yang masih hidup. Ini pendapat ya, Dr. Muhammad Ghani. Seorang Islam yang masih hidup tidak boleh melakukan untuk si mati jika dia tidak meninggalkan warisnya. Ya. Jika dia tidak meninggalkan waris ya, tak boleh kita buat badan korban. Ini juga pendapat satu syabli ini. Dalam dan juga dalam kesejaan syabli Al-Murna'i pun ada sebut. Nah, tonton boleh buka balik. Jadi orang yang kembali berhubungan tadi, syaratnya orang Islam yang masukin hidup. Tak boleh melakukan ini untuk orang yang mati Sekiranya ia tidak meninggalkan wasi. wasiat Kalau dia meninggalkan wasiat Kalau ayah mati nanti Al-Fatihah nak buat penerbangan untuk ayah Boleh Tapi berapa orang ayah ada wasiat macam Yang ada ayah wasiat Kalau ayah mati Harta ayah kat sini Tuh. Ini kat sini kata-kata orang pertama kata orang yang punya Kata-kata ini, ini, kata ini. Yeah. Wasiat kita dengan harga yeah. Jadi kita buka orang -orang. Harta kita wasiat juga Tapi wasiatlah lah Buka susan anak suruh doa Kat kita Jangan suruh tu imam doa Suruh anak-anak diri doa Tapi kalau anak tu tak saling baca doa Tidak masalah Dia panggil tu ter imam Tu imam datang Baca doa Anak tu aku bisa okok kat luar Sekali ini pun juga kalau, kalau ayah dia meninggal Anak dia buat turi Dia lah, akan tanya Mana anaknya Supaya anak dia doa Sekarang-kurangnya Imam banyakan orang, anak dia akan Jangan-jangan anak berlengang Anak dia syaubuk Itu sahabat semua dengan Dengan jenis warna-jenis warna dia Jadi Imam bukan berpuluh, dia hanya sin Tapi yeah? tak perlu apa kita perlu ubah Sesal tentang anak-anak kita Tak pesan anak-anak kita Kita mengingkau pada anak kita saja Kalau kita tak wasyai dengan anak kita, habis okay? okay? Sampai ke Isu, boleh tentu Isu yang nak buat untuk kita Ya yeah? Baik, kalau masyarakat perlu belajar dengan masyarakat harga, saya harukan wasiat juga Ya, supaya mereka tak bergaduh Ya, tetapi kena satu lagi kena masyarakat, masyarakat pesan, masyarakat kepada anak-anak Dan tengok untuk ke dalam kerja terawak, saya juga pilihkan anak Ya, dan muda-muda anak, saya ikutlah cara yang selama-jama mudah Kalau tak menjadi, Alhamdulillah, kalau tak menjadi, kita dapat selama Baik Itu, yang kedua dia, seorang yang berdekat, dia bukan hamba Kalau dia hamba, tak boleh, dia mainkan apa, korban Kemudian mencapai umum yang mumais dan ma'akal. Mumais artinya boleh terserahkan akal itu. Ya? Baik. <tuk> dalam perkenaan dengan yang uh, me, apa, me, melakukan abadak-abadak untuk orang yang dah mati. -bar. Walaupun ada pendapat. Khadib ya, Shabim dan juga dalam kutat Shabim tadi mengatakan. Bila Binatang meninggal tak boleh lagi dilaksanakan buat ibadah korban. sekiranya tidak usyah. Ada juga pendapat ulama dalam pendapat ini Imam Nawawi. Ya. Sekiranya dia kalau kemi yang orang yang di sisi sekiranya tempat korban, bagi orang lain tanpa keizin dia. Lam yara alu atiyat atain. Ya contohnya kita perbincangkan untuk Ali, tapi Ali saya izinkan kita beribadat korban saja, maka tak boleh kita kalau hidup. Walaupun dah ia tuan yang mati, kata Abdullah atau Hassan yang ibadhi jawabnya, adanya ada tu melakukan ibadah korban daripada orang yang telah dalam dunia pendapat Abu Hasan ibadhi dia kata harus. Eh, tidak kita perlu menghajat manusia. Artinya, mendapat amalan nafkah di dekatnya harus kita melakukan ibadah korban bagi orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Kenapa? Ia jadi, diandaikan pun ini, ini adalah kerana bahasanya korban itu sebagian daripada pada sedap, sedapkan. Allah Subhanahu Wataala, kerana kasih nurani itu? Suah itu untuk simak Ya boleh, kita bersukar ni niatkan ya, kepada untuk bapa kita. Boleh. Kata Abu Salam Al-Mah, ni batu. Watan fa'a'u, dan ni berdua malam, Watasiru, Watasiru, Watasiru, Watasiru, Watasiru, Dan sampai mahala ya, dari keberesmayan, Dia lupa, dia lupa, dia lupa, lupa, lupa, lupa. Itu pendampaknya. Ba'ala surah Al-Mahid, Udra, membawa, dia lupa. La'abasi'a utafihiyyati ur'anil maiti, Illa'a'ilu sari'ah. Artinya kita Imam memaruhi tak sah juga Alibadah hurban dan penemayah tadi Kecuali dimahsyatkan dengan dia Dan ini syokok oleh pendapat Orang-orang rakyat, dalam kemudian Rakyat yang kata-kata rakyat Dan rakyat juga berkutang dengan memutuskan dengan itu artinya, tak jadi juga Jadi silap selamat tentang melakukan alibadah hurban Bagi orang yang penemayah dunia Jadi tersalah kepada kita tuan-tuan Kita -tuan, ya, dahulu nasib kita-tika kita ada, ini, kita, kita, kita, kita ada dah. Kalau kita nak melakukan alibadah korban Untuk ayah kita Bagaimana pada, pada pendapat Abu Hassan ala ibadilah Ya, kalau tidak dapat berbesar, kenapa? Kalau tak nak pun, takut Dia sudah berputus ke amalan dia Ya, nah, setulah Baik Kemudian bagaimana Tuan untuk untuk anak-anak Syarat dia untuk ha, Umur Yang rumah itu terperangkap Jadi boleh tak terlalu berperban kepada Anak-anak kita yang kecil ini mereka mereka bukan ahli tasarruf. Dia mereka bukan ahli pada mentasaruf menggunakan harta. Boleh ke tak boleh? Lima tahun atau 5 bulan sampai kita wajib zakat itu boleh ke tak boleh? Ayuh, nak buat nampak apa korban. Asyik ada buat banyak tanya nak buat korbanlah. Boleh ke tak boleh? Tengok dalam setiap perbilangan tadi, Datuk, kita tak harus bagi papa atau jatuh nenek mengerjakan bagi anak atau cucunya daripada harta mengorbankan bagi anak atau cucunya dari hartanya sendiri artinya daku boleh untuk perbuatan untuk itu kesayangannya itu tetapi bukan guna harta itu kena guna harta dah daku ya ini dengan kita sebilangmu kalau oh, tadi muka surat 214 ya okay. Jadi kalau kita setuju ada, ada anak yang kecil lagi boleh kita berapa berapa. Tapi gunakan duit kita. jangan guna minta kahwah anak yang eh, eh, minta kanak kau main kalau banyak duit ayah kau tinggalkan, ya, eh? tak boleh. Eh? Kita nak gunakan duit satu kerana duit ayah, ya, eh? untuk buat aktiviti pada anak. Nah, itulah contohnya. Ayah saya mau pulang kalau banyak lagi sangat cukuplah sekali contohnya, eh, penjelmaan kita untuk dan selawat kepada para. Mudah-mudahan dapat dapat melaksanakan bedah pada ini dengan Rukun bukan dengan usaha naik ke perban dan sebagainya. Ya, maka dengan manusia ini yang kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Akuquli hada wa sallallahu alaikum wa salam muslimin wal muslimat fastagfiruhu ya hadra istighfar yang kita. أو بذل مشاكل من سيدار عندي أمنا من لا يدر عنده سلام سلام وعشرة في الأمة سلام وعشرة معه الله من لا يصدق علماً يعوذ بفضل على النار وقيل على النار وقيل على النار sebab dia nak